Glorioșii, povestiri eroice Burebista, cel mai ilustru dintre regii getodacilor de curând, țara noastră a sărbătorit împlinirea a 2050 de ani de la întemeierea dovedită cu documente a primului stat centralizat și independent al getodacilor de către Burebista, cel mai mare dintre regii acestora. Getodacii stăpâneau un spațiu cu mult mai întins decât acesta pe care îl cuprinde România, țara noastră azi. Getodacii sunt deci strămoșii noștri ai românilor și ei au trăit dintotdeauna ca stăpâni pe aceste meleaguri ale noastre. Documentele vorbesc despre stăpânirea acestor ținuturi, de către numeroasele triburi getodacice încă din secolul al VII-lea, înainte de era noastră. Aceste triburi getodacice erau vestite pentru vrednicia, istețimea și vitejia lor. Cu 400 de ani înaintea erei noastre, marele istoric grec, Herodot, scriind despre însușirile deosebite ale getodacilor, încheiase cronica sa cu următoarele cuvinte. Dacă aceste neamuri trace s-ar înțelege între dânsele, dacă s-ar uni sub comanda unui singur cârmuitor, ar fi de nebiruit și cu mult mai puternice decât toate celelalte neamuri. Istoricul roman Strabon ne povestește... Iată că un strălucit bărbat jet, Burebista, reușește să fie ales conducător al triburilor sale getodacice și, datorită geniului său politic și însușirilor sale deosebite de eminent organizator, de mare tactician, omul acesta, energic și destoinic, Burebista, reușește să unească sub conducerea sa toate triburile getodace și întemeiază în anul 70, înaintea erei noastre, primul stat getodac organizat, el luându-și titlul de rege. Burebista avea să conducă cu aceeași destoinicie, cu aceeași bărbătească energie țara getodacilor, timp de mai bine de 30 de ani. Domnia lui a fost rodnică pentru poporul său. Prin toate măsurile pe care acest mare rege a știut să le ia, el a reușit să înalțe țara getodacilor la o dezvoltare înfloritoare în toate domeniile. Săpăturile arheologice din România au scos la lumină o mare bogăție de dovezi materiale, de o extraordinară diversitate, inscripție în marmură și piatră, foarte multe monede, atât ale getodacilor, cât și străine, ale popoarelor cu care aceste vrednice triburi getodace făceau un comerț intens, toate aceste descoperirile arheologice din țara noastră ne dovedesc prosperitatea civilizația dezvoltată la care ajunseseră getodacii sub marele lor rege Burebista. Un decret săpat în marmură emis în cinstea lui Arconion, cetățean important al orașului grecesc Dionisopolis, acest arconion, fiind ambasador și demnitar la curtea lui Burebista, ne spune că Burebista a ajuns cel din tâiu și cel mai mare dintre regii din Tracia. Tot din inscripție aflăm că Burebista a învins și subjugat semințiile celtice care pătrunseseră în spațiul de vest al Daciei acele seminții purtând numele de boi tauriști și scordiști. Acest mare rege getodac, Burebista, a mai învins și subjugat și triburile bastarnilor, care erau germanici ce pătrunseseră în teritoriile dace din partea de est și se făcuseră stăpâni pe o parte din ele, fără de niciun drept. Un teritoriu atât de imens a impus și o organizare superioară, statală. Geniul politic al lui Burebista a făcut din acest vast teritoriu prima formațiune politică de tip superior din toată istoria spațiului românesc de azi. Burebista a îmbunătățit și a modificat în decursul anilor săi de glorioasă și rodnică domnie această organizare statală superioară, aducând vechile legi primitive tribale la stadiul avansat de civilizație la care ajunsese sub geniala lui Ocârmu, statul Getodac, iată de ce istoricul Strabon numește împărăție regatul lui Burebista. Istoricii romani Strabon, în geografia de clasa a VII, capitolele 3 și 11, Suetonius, în viața celor 12 cezari, 44, capitolul 1, Titus Livius, cât și marele istoric grec Plutarh, în viețile paralele Cezar. Și atâția alții menționează în scrierile lor că Burebista a devenise atât de puternic încât ne liniștea pe romani. Însuși Iulius Cezar intenționase să pornească cu război împotriva lui Burebista și a getodacilor, spre a-i supune și a-i îngloba în Imperiul Roman proiect nerealizat de Cezar. Sub înțeleapta și destoinica domnia lui Burebista, statul grecodac ajunge la apogeul dezvoltării sale în toate domeniile, căci Burebista avea mari calități atât pe plan economic cât și pe acela social-cultural. Această mare înflorire a țării getodacilor, ne spun istoricii romani, s-a datorat faptului că vrednicul popor își însușise civilizația fierului, necunoscută popoarelor care erau abia în stadiul comunei primitive. În țara lor, getodacii aveau numeroase și bogate zăcăminte de minereu de fier. Ei au deprins iute meșteșugul fierăritului și, în scurt timp, deveniseră cei mai pricepuți fierari, confecționând o gamă bogată de obiecte de fier, arme și tot felul de unelte, de care aveau nevoie în viața de toate zilele și în agricultură. Marele număr de monede date la iveală de arheologi ne dovedește cât de dezvoltat era comerțul cu mărfuri la străbunii noștri getodaci. Dezvoltarea rapidă a forțelor de producție, a meșteșugurilor, a produselor, atelierelor a dus după sine creșterea numerică a așezărilor de tip urban. Viitoarele orașe pe care getodacii le numeau Dava. Când s-au dezvoltat orașele, în ele se aflau centre militare, politice, religioase, astfel că această rapidă dezvoltare economică, pe tot cuprinsul vastului teritoriu Getodac, a grăbit dezvoltarea pe aceste locuri a unei civilizații de înaltă calitate. Iar capitala țării, Sarmisegetuza Regia, lua din an în an un nou avânt. După moartea lui Burebista, încercările romanilor de a supune Dacia au dat greși, oștile romane fiind învinse de vitejii daci. Timp de aproape 200 de ani după prima înfrângere Suferită de romani în Dacia, fiecare dintre împărații romani care s-au perindat în acest timp pe tronul Imperiului Roman ar fi dorit să pornească cu oștile sale ca să supună Dacia, fără însă să reușească să aducă la îndeplinire aceste planuri ale lor. Abia la 105-106 era noastră împăratul Traian porni cu o armată puternică, având cu el pe cei mai destoinici dintre generalii romani. După o luptă cumplită pe viață și pe moarte ce s-a dat aici în Dacia, pe fiecare bucată de pământ vitejii daci au fost învinși de marele număr de ostași ai armatelor romane, iar capitala Daciei s-a armisegetuza cucerită. Împăratul Traian era el însuși un foarte bun organizator. El a colonizat Dacia cu un mare număr dintre soldații săi. El a trimis de la Roma funcționari, care au reorganizat întreaga administrare a Daciei, au reclădit încet, încet tot ce fusese distrus de acest crunt război. Din contopirea poporului roman cu poporul Dac s-a născut viteazul nostru popor, poporul român. Numele țării noastre, România, dovedește originea noastră romană. Noi suntem mândri de această origine latină, dar venerăm și pe eroii noștri străbuni getodacii care au trăit și au stăpânit dintotdeauna aceste meleaguri. Și venerăm de asemenea și pe ilustrul Burebista, unul dintre cei mai mari regi care acum peste 2050 de ani a întemeiat primul stat centralizat și independent al getodacilor și a stăpânit aici teritorii întinse pe care se află România, patria noastră.